збирали податок. На північ щодня тягнулися довгі валки з пшеницею, житом, вівсом. Сотні тисяч пудів різного збіжджа щороку продавав Конецпольський німецьким і шведським купцям. А з дальших і дальших земель Конецпольщини щодня підходили все нові нові валки з хлібом, з воском, з медом, з сушеною рибою, з поташем, селітрою, смолою, дьогтем теж на північ. А скільки ж то валок тягнулося, поминаючи броди, просто на Крашлеськ, на Варшаву, на Гданськ. Багату данину збирав старий гетьман зі своїх 740 сіл, зі своїх, чи не найбільших у Польщі, маєтностей. Сотні дрібних і великих орендарів, десятки тисяч підданих, платили податок магнатові. Не рідко бачила Оксана і тих, хто відмовився платити данину панові. Велика тюрма в бродах завжди була повна. Ой, як боялася Оксана, що й теж доведеться сидіти у них темних, лохких склепах. А проте Бог милував. Дивно якось усе це сталося. Стояла прозора осінь. Одного дня Прибіг орендар з якихось дуже віддалених сіл. Кінь під ним ледве держався на ногах. Бунт, бунт! Знову хлопи бунтують! Рознеслося по замку. І зараз же помчав молодий конець польський на чолі загону Драгунії. Бити, палити, рішати, вішати, корінням вирвати хлопську сваволю. І притихло якось у замку і челядь якось немов посмутніла. Низче схилились усі всі голови, немовби згасли, потьмарились очі. А панство кляло і нахвалялося. Ну і задасть же їм молодий хоронжий, він їм покаже дорогу до стайні. О, то рицар. За кілька днів упорається з тим бидлом. Але минув тиждень. Другий. Молодого гетьманича все не було. Нарешті прибіг конем Джура. Привіз листа. За два дні стануть у бродах. Спалили, зруйнували дощенту село. Старий гетьман виїхав зустрічати. Ото то воно й трапилось. Оповідають по-різному, а було так. Попереду їхав загін Драгунії на чолі з гетьманичем. Посередині гнали юрбу зв'язаних, закутих, забитих у на напівголих повстанців. Позаду теж чималий загін ноти Зупинилися серед поля, на перехресті. Саме під'їхав старий гетьман. Залунали вівати, вдарили сальви з мушкетів. Ніхто й не помітив, як раптом з'явився коло самих повстанців якийсь козак. Певно... Під'їхав стежкою, що крутилася до лісу ліворуч. Був козак на баскому вороному коні у звичайній чорній козацькій свиті. Тільки шабля блищала дорогою оправою. Простий звичайний козак, тільки очі горіли гнівом, а в заломі тонких уст помітно було муку. «Стій! Під'їздити не можна!» – закричали вартові жовніри. Козак не звернув уваги. «Гей, добрі люди! Де це вас так покривджено?» У відповідь залунав стогін. «Преч!» – знову крикнули жовніри. Але козак не звернув уваги. «Жаль же!» – звернувся він до повстанців. «Ех і жаль же, що ми не знали! А тут дали б ми чосу о тому виродкові!» Козак показав у бік конець польського. «Преч, лайдаку! «Бій! Забій!» – лунали голоси жовнірів. «Тихови, стерволяцьке!» – крикнув козак так голосно і грізно, що його почули навіть найдальші з усього загони. «Іван, братику!» – а в ту ж мить застогнав хтось із повстанців. «Іване!» – але жовнір ударив повстанця прикладом по голові, той упав. «В одну мить!» Вороний кінь доскочив до жовніра, люто дзвизнула шабля, і жовнірова голова покотилась додолу. Всі скам'яніли. бі -і -і, -і, -і, і і закричав жовнір велетенського зросту, але не встижте він замахнутись мечем, як уже захитався від страшного удару. Кілька найвідважніших кинулися на козака, але кінь його плигнув у бік, і знову страшеною люттю наскочив на ворогів. Знову покатилася чиясь голова. Зойкнув і полетів у повітря чийсь меч. «Чаклун! Характерник! Диявол! Шабля його не візьме! Стріляйте з мушкетів. Почулися перелякані голоси. «Взяти живим!» – наказав старий гетьман. Тепер ніхто вже не насмілився вийти проти козака сам на сам. Навалилися... Цілою юрбою з усіх боків обплутались, тягнули з коня арканами. Як лікували його, як доглядала, як молилася Богові за старого гетьмана, що звелів неодмінно вилікувати козака, як покохала і призналася, як довідалася, що він удівець і що в нього десь аж під вінницею малий хлопчик. Все це Оксана згадувала сотні разів, а як страшно було темного осіннього вечора, коли всі гадали, що Богун доживав останні години, а він, заховавши за пазуху ножа, загорнутого в Оксанину хустину, обмірковував, як вийде вночі через незамкнені двері, як проведе його садом Оксана, і як він опиниться за мурами замку, чаклун. «Характерник! Відьмак!» Шепотіли і пани, і слуги, побачивши другого ранку, що на лаві, де лежав увесь час козак, залишилася тільки маленька купка попелу, а серце Оксані аж грало з радості й гордості «О, він розумний! Такого не дожинуть І справді, богуна майже не шукали. Старанно зібрали попіл на ліжкові, облили смолою, Закопали в яру й забили в могилку осиковий кіл. Так, мовляв, безпечніше. Але не вбереглися. Він знову тут. Ось уже скоро схід сонця. День осінній короткий. Тільки аж тоді, коли вийшла за браму, згадала Оксана про пана Чарнецького. А що, як він якось довідається? Скоріше. Скоріше туди, до Тополь, що над Яром. Але спершу треба було зайти до Корчми. Гадали в замку, чекатимуть її Кобзар і хлопець. Ой, скоріше б, скоріше до тих Тополь. Оксана не звертала б і до Корчми. Вона з усієї сили побігла б до Яру, якби побачила, що від самої брами, нахинаючись і ховаючись, ішов за нею патер. Плюснявим обличчям. А? Щаслива нагода. Ха, як ж дурна мужичка. Тепер уже не втече, коли Оксана зупинилася коло корчми, патер, піднявши поле вище колін, побіг якнайшвидше до замку. Чарницький сидів у високому кріслі чорного дерева і потягував вино з великого срібного купка. Певно, не перший це був кубок, бо очі Чернецького посоловіли. Щоки, що завжди були жовто-сірого кольору, тепер червоніли, а довгий хижацький ніс був білий, як крейда. Патер знав цю прикмету і трохи, на мить, розгубився. «Ага, цо?» – заривив Чернецький. «Пошла? По ж то пошла? А? Що? Патер почав пояснювати. «До дябла!» – скричав Черницький і з усієї сили гепнув важким кулаком мармурову підлогу. «Розумію! Все розумію! Трех драгунів за мною! Не більше!» «Вельможний пане! Все треба зробити тихо!» «Га? Що? До дябла!» – не встигла Оксана сказати з богоном і кількох слів як налетів Чарнецький з драгунами. Добре, що в яру було майже зовсім темно. Богун в одну мить допався до коней, підсадив Оксану. Хазяїн мавп з однооким теж устигли сісти на коней і намірилися прикрити відступ. Але це б не врятувало Богуна й Оксану від шаленого наскоку Чарнецького, якби дід Панас, що раптом потягнув Максима за руку, Насунув йому шапку майже до самих плечей, закричав не своїм голосом, «Оксано, до мене!» Чарнецький гудну мить опинивсь біля них, ухопив і поклав Максима поперек сідла. Драгуни скупчилися коло Чарнецького, не помічаючи, що дід зупинив коня під грушою і не тікає. «Геть!» – несподівано закричав Чарнецький. «Усі в замок!» Драгуни слухняно повернули коней. Максим лежав нерухомо. Чи зручно тобі, моя кохана? нахилився до нього Чернецький, а випустив по води і обережно почав знімати з Максима шапку. Вовкулака! закричав він, мов божевільний. Кінь його злякано рвонувся вбік. Максим плигнув додолу. Чарницький не встиг опам'ятатися, як дід Панас шпигонув кинджалом його коня, і той почав кидатися так, що ледве не скинув з себе вершника.